Az apostolok cselekedeteinek nyolcadik fejezetét kezdjük ma és a múlt héten István halálánál fejeztük be, és ott már egy pillanatra megismerkedhettünk Seulal. Ő volt az az ember, akinek a lábához letették a ruhájukat azok az emberek, akik kivégezték Istvánt. Itt a nyolcadik rész első versében is azt olvassuk, hogy Saul pedig egyetértett Isten kivégzésével. Tehát Saul, aki, aki tevékenyen részt vett abban, hogy, hogy Isten megöljék, és, és egyetértett ezzel a dologgal, és később pedig majd látjuk azt, hogy, hogy Saul uh, volt az az ember, aki a vezetője volt az üldözésnek, a keresztényeknek az ődözésének. Aztán e, még később, majd itt a 9. fejzetben azt hiszem, e, olvassuk azt Shaulról, hogy hogy öldökléstől, lihegve ment Damaszkuszba, hogy hogy elkapjunk keresztényeket. És, és ő volt a fő, fő ellensége ugye az egyháznak, és, és ő volt az, aki eltökélt a magában, hogy hogy megszünteti ezt a, ezt a, kis csoportot, ezt a kis e, összejövetet. És, látuk, e, Láttuk, láttuk a, a múlt héten Istvánt és az ő védőbeszédét, ami azt mondtam, hogy nem is védőbeszéd, hanem inkább egy vádbeszéd volt. És, e, ha nézzük az ő életét, akkor talán uh, úgy gondolunk rá, hogy hát, hát, hogy több volt benne, nem? Hát, hogy na jó kezdődött, itt volt, hűséges volt, Ugye beszéltünk róla, hogy hűséges volt, lélekkel teli, hittel teljes, és hú, egy klasszikus klassz fickó, akiben aki itt sok lehetőség volt. Aztán nem puff így végzi, kövekkel a, a fejével. Tehát, e, tehát úgy gondolhatnánk ezt, hogy, hogy olyan hiába való, vagy vagy volna benne többlet, és hogy vajon Isten ezt miért engedi meg. És, e, és ma, ma kicsit szeretnék beszélni a, ezekről a nehézségekről, amik, amik vannak az életeinkben, vagy jönnek az életünkbe, és arról, hogy hogyan is éljük meg ezeket. És, e, és azért kapcsolom biztos egy picit Istvánhoz, mert e, mert amikor benne vagyunk egy, egy nehézségben, vagy benne vannak az emberek nehézségben, akkor, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kicsit a szívünk megkeményedjen az Úr felé, és ezek felé a körülmények felé. És, és nem látjuk meg mindazt, amit esetleg Isten ezen keresztül munkálkodik. Ha nézzük ismerek az érzet, akkor lehet, hogy egy első olvasatra, vagy első gondolatra azt mondjuk, hogy hú, kicsit hiába való volt, ez az egész, ugye milyen, milyen, jó lehetett volna, milyen, milyen nagy ember lehetett még belőle, és különben is azok a idők milyen gonoszak voltak, hogy ilyet csinálnak vele, ugye. De hogyha egy picit messzebbre megyünk, és kicsit kezdjük jobban meglátni ezeknek a, az eseményeknek a részleteit, akkor, akkor azt látjuk, hogy hát ott volt egy ember, Saul, aki aki később nem sokkal később megváltozik és megtér. És sokan azt mondják, hogy, hogy, hogy Istennek az élete és ez a, a halála az olyan nagy hatással volt uh, Saúra később pára. Persze erre nem, nincsenek bizonyítékaink írásban, hogy most ez tényleg megtörtént. Pár nem mondja ezt, hogy, hogy hú, igen, ott bennem ez egy nagyon mély, mély nyomot hagyott. De mégis, Mégis, hogyha, ha ezt azt vizsgáljuk, akkor, akkor, akkor lehet, hogy ez té tényleg megtörtént. Hogy, hogy ott van Saul, látja, amit, amit István tesz, ahogy István beszél, ahogy István viselkedik. Hallja azt, amit azt mondja, hogy uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit, mit tesznek, mit cselekszenek. És, és én is azt gondolom, hogy, hogy ez, ez biztos, hogy, hogy ott nyugodhatod Pának az életében. Hogy ő ezt nem felejtette el. Hogy ő erre emlékezett. És tudod, milyen érdekes az, hogy, hogy nem tudhatjuk soha, hogy, hogy Isten, hogy mit, ha, euh, amit tesz az életünkben, azt kilátja, és hogy, hogy az, annak az embernek az milyen hatása lesz az életére. És, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy, hogy igen, Istennek az élete, vagy a halála, ez a, az a rövid szolgálat az nem volt hiába való. És nagyon is, nagyon is fontos volt. Nem tudhatjuk soha, hogy ezeket a nehézségeket Isten mire fogja használni. És hogy azok az emberek, akik ott vannak körülöttünk, abból, abból az ő életükben ez milyen nyomot fog hagyni. És, és ők, ők erre hogyan fognak reagálni. Én, én arra bátorítanám benneteket, hogy, és saját magamat is, hogy, hogy ne jegyünk meg ezeket a nehézségektől, amik jönnek az életünkben mert tényleg nem tudjuk, hogy Isten ezt mire fogja használni. És hadd józani ki, hogyha a hűségesen követed az Urat, akkor jönnek nehézségek, akkor, akkor lesz az életedben nehézség. És, és meg fognak történni ezek a, ezek a megpróbáltatások. De, de látjuk azt is, hogy, hogy, hogy akik akik, meg, akik kitartanak, akik hűségesek, azokat Isten meg is fogja áldani. Azok mellett Isten ott lesz és meg fogja áldani az ő, az ő kitartásukat, az ő áldatosságukat, az ő hűségüket. És, és meg lesz a gyümölcse ennek a kitartásnak. Kezdjük akkor elvettem a nyolcadik fejezetet, és, és igazából ez lesz a mai témánk ezek a, a nehézségek. Saúl pedig egyetértett István kivégzésével azon a napon nagy üldözés kezölt Jeruzsállami, a Jeruzsáromi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszoródtak Judea és Szamária területén. A kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy síratást tartottak felette. Saó pedig pusztította az egyházat, házonháza járt, férfiakat és nőket el a börtönbe, és börtönbe vezette őket. Akik pedig szétszoródtak, elmentek és hirdették az igét. Uh, tehát egy nagy üldözés támad olyannyira, hogy, uh, hogy csak képzeld el, hogy el kell hagyniuk a városokat. Tehát most itt Győrben, vagy Tatabányán, vagy éppen a Honla, egy akkora üldözés kezdődik, hogy el kell menekülni még a városból is. Tehát nem elég az, hogy ne zárkózok, még egy zárat, ne a redőnyt, vagy nem tudom szerelektől is, amely biztonsági embereket fogadok rá, nem? Tehát menekülniük kellett. El kellett hagyniuk a városokat. Képzeld el, hogy ott kellett hagyniuk a, a, az egész életüket, a házukat, a földüket, mindenüket, amik lehetett, amelyük volt. És, és egyszerűen rohaniuk kellett az életük miatt. És egy, és egy más városba, vagy egy más országnépbe kellett költözniük. Ö, Biztos te is uh, hallottad már ezt a kérdést és lehet, hogy te is halltattad már ezt magadnak, meg Istennek, vagy másoknak, hogy uh, de vajon Isten miért engedi ezt meg? És vannak itt is magyarázatok, hogy, hogy vajon Isten miért teszi ezt, és nekem nagyon tetszenek, de most nem megyünk ebbe bele, de, de úgy értem, hogy, hogy uh, hogy vagyunk arra, hogy mindenre akarunk egy ilyen magyarázatot találni. Hogy gyerünk! Na, Isten azért tette meg, vagy azért engedte meg, mert... És akkor jönnek a, a, a, a magyarázatok, hogy, hogy ezért vagy azért. De... És ugye ezek a magyarázatok mindig olyanok, amiből mi mindig jól jövünk ki. Mindig, mindig... Hát igen, és akkor ezen keresztül Isten engem arra tanított, és hogy azt az embert pedig, tehát mindig valahogy én úgy érzem, hogy mindig mi jövünk ki pozitívan és, és egy kicsit ilyen martlag ez az egész. De a lényeg az, amit akarok mondani, hogy, hogy nem mindig nem mindig van magyarázatunk, vagy nem mindig kell megtalálnunk, vagy megértenünk a magyarázatot. Egyszerűen, és lehet, hogy Isten ezt adta, így, így akarta, vagy így történt valami miatt és lehet, hogy nem értjük meg ezt soha, vagy nem jövünk rá egy magyarázatra. Lehet, hogy biztos, hogy fogunk belőle tanulni, biztos, hogy, hogy lesznek belőle dolgok, amiket így ö, ö, kamatoztathatunk, meg áldást lesz belőle. Mert tudjuk, hogy Isten mindent a javunkat tud formálni. Azt mondta, hogy József is a testvérnek, hogy amit így rosszra gondolták, azt Isten jóra fordította. Hogy. Isten mindenből, minden, minden rosszból tud valami jót kihozni, és, és meg tud ezen keresztül valahogy állani minket. De, de ne kezdjünk elpusztálni, egy magyarázatot találni, e, hogy, hogy Isten most ezt miért teszi, vagy miért engedi meg az életemben. Én nagyon fontosnak tartom inkább azt, hogy, hogy figyeljünk a, a mi hozzáállásunkra, a mi szívünkre, hogy, hogy hogyan, is, hogyan is éljük ezt meg, hogyan is reagálunk ezekre a dolgokra. azt látjuk, hogy ezek az emberek nagyon jó példák erre egy, egy, egy, olyan, olyan üldözés támad, ami, ami veszélhető az életüket de mégis azt látjuk, hogy nem volt hatással ilyen negatív hatással az életükre nem volt rossz hatással az evangéliumnak a terjedésére azt látjuk, hogy, hogy ők elmennek Jeruzsálemből és és elmennek, szétszorodnak, de mégis hogy hirdetik az igét mégis nem fogják be a szájukat vagy nem fogják vissza magukat hanem teszik azt, amire Jézus elhívta őket mentek és tanítványa tették az embereket mentek és elmondták, hogy Jézus mit tett értük, hogy Jézus mennyire szereti őket úgy tűnik, hogy ez az egész egy ilyen nagyon jó hatással van rájuk úgy tűnik, hogy ez az egészből egy nagyon pozitív dolog jön létre. Hogy, hogy nem az ellenkezője, hogy bemegyünk barlangokba és ott maradunk, hanem, hanem még, még több ember megismeri az evangéliumot. És ez nagyon sok esetben megfigyelhető, hogy amikor ilyen nyomás jön a gyülekezetre, amikor egy nyomás jön egy embernek az életére, akkor, akkor abból ilyen gyümölcsök jönnek. Abból, abból áldások jönnek. És hogyha ha jó helyen van a szívünk, hogyha, hogyha így reagálunk, ahogy ezek az emberek, akkor, akkor Isten ebből a, a, a mi nehézségeinkből is, ebből a présből a nyomásból is egy jó dolgot fog kihozni. És áldást fog, áldás fog belőle következni. Nagyon fontos, hogy ezek az emberek, fülöpp, ugye, fülöppel, hogy ők nem lázadtak fel ezzel ellen a döntés ellen, vagy ezzel a nyomás ellen hanem végig ott maradtak ebben a présben. Végig, végig, végig, végig mentek ezen, amit Isten tervezett előttük. És ezt látjuk Isten életében is. Hogy ő, hogy ő felvállalta ezt az egészet, kiállt az emberek, <coughs> prédikált. Sőt, ugye azt a végén nagyon keményen azt mondja nekik, hogy, hogy ti körülmertéletlen szívű és fülő emberek vagytok. mindig med? Mindig a Szentléleknek. Hú, milyen kemény volt, ezt múlt hiszen is mondtuk, hogy mennyire, mennyire kemény volt itt István, hogy mennyire bátor volt. És azt látom, hogy ő sem ment ki ezzel, ezzel az irányon volt, hanem, hanem megmaradt ebben. Úgy érzem, hogy, hogy próbálhatta volna ő szépíteni a dolgokat, hogy hát jól van, tudom, hogy eddig elhibáztátok, de mi lenne, ha most más, más gondolnátok? Tehát mi lenne, hogyha most üljünk le és ígyünk meg egy kávét. És menjünk egyet elkajánni, és beszéljük meg ezt az egészet. Tehát úgy érzem, hogy megtehette volna ezt az egészet, hogy ő valahogy egy picikét kitér, de nem, ő benne maradt ebben, és, és fülöp is, és a többiek is ugyanebben maradnak, hogy végigmennek ezen, nem tágítanak ebből, nem fordulnak ki ebből az egészből. És tudod, nem tudom, hogy vagy te ezzel, de, de nekünk a mai főleg itt Európában is, Amerikában is, és azokon a helyeken, ahol nagyon jó élünk, szerintem a maikor keresténeket nagyon nagy képes, hogy, hogy elhordozzuk el ezeket a nehézségeket, és megmaradjunk abban azokban a nehézségekben, amiket Isten megenged, és, és, és ő enged meg az életünkben. Én nekünk megvan mindenünk. Meg most gondold végig ezeket az embereket ott, hogy mennyivel többünk van most. Van aludnunk, van ruhánk, van laptopunk, van projektorunk, van, van autónk, van pénzünk a, a buszra, hazamegyünk és enni fogunk, reméljük. De hogy, hogy sokunk van, és abban az időben ez, ez nem volt. De nem volt ilyen hétköznapi, oké, okay. a kótos a ruhám, most ki feleségem még szíves, hogy ah, megijesztem, aj, nincsen semmi ebbe a hűtőbe, és tele van a hűtőbe, nem tudok mit tenni. tudok, a gyerekeimet ezt látom, tudok, mit tegyünk, és de, de ez annyira, annyira úgy az, hogy kicsit ilyen, ilyen puhányokká válunk, és, és egy ilyen van bennünk. És amikor jön egy nehézség, akkor, akkor megsértődünk Istenre, hogy Hát, hogy ezt hogyan teheted, ezt Uram? Hogyan engedheted ezt meg? Vagy hogyha nem mennek úgy a dolgaink, ahogy mi szeretnénk, hogy mi elképzeljük, akkor van bennünk egy ilyen kis durcás kisgyerek, aki, aki, aki megsértődik, hogy ezt hogy Isten hogyan képzeli ezt, hogy ő, hogy ő, hogy ő ezt megenged az én életemben. És talán a gyen, a, az egyháznak, a mai egyházának a gyengesége ebből fakad, hogy, hogy egyszerűen, ha nehéz, akkor, akkor feladjuk, akkor elfordulunk, akkor nem tesszük, nem megyünk tovább azon az úton. És nem maradunk benne abban, abban a présben, abban azon a nyomás alatt, amit, amit Isten ad, amit Isten enged meg az életünkben. És amikor nehéz, akkor egyszerűen kiugrunk alóla, akkor elfordulunk ettől. Pál azt írja a Korintus-gyülekezetnek a 6. fejezet, hetedik versében, az egy Korintusban, hogy miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? A Korintus-gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, akik feljelentették egymást. Akik akik mentek a világi bíróságra, és akkor azt mondták, hogy a barátság elvitte a csukomat a ház előtt. És akkor ő meg azt mondta, hogy de nem igaz, mert te múlt, meg a, a, a kakasomat vitted el. És akkor mentek és pereskedtek egymással, és, és keretények voltak, de mégis így értek egymás között. És és ma is, uh, és azt mondja itt pán nekik, hogy inkább, inkább szenvedjétek el bántalmazást, vagy, vagy, vagy törjétek el, amikor kár, kár benneteket, de, de ne tegyétek ezt, és, és ez az, amit lehet, Istenépen Isten éppen megenged, hogy, hogy, hogy kár éri az életünket, vagy, vagy bántalmazás ér minket, és tudod, uh, az elmúlt időszakomat szinte erről szóltak a heteim, hogy, hogy emberek nagyon meg, megbántottak, hogy, hogy úgy érzem, hogy, hogy így, így hátba szúrtak, hogy, hogy ezt hogy tehetétek meg velem. És, és egyszerűen olyanokat tudni, hogy nekik tudnak meg egyszerűen, hogy, hogy miért. És, és tudom, hogy Isten megengedi ezt, mert látom, érzem, hogy ez nagyon formálja a szívemet, meg az életemet. De, de legszívesebben oda mennék és de akkor tudom, hogy kijönnék jönnék ezzel a, ezzel a nyomásról, ezzel ott a plésőról, és uram, most ezt miért engeded meg? De, de, de szenvedd, el kell szenvednem ezt a ezt a fájdal, ezt a bántalmazást. És, és tudom, hogy nem ez a, a, a módja, hogy, hogy haragudjak, vagy veszekedjek, vagy szakadást okozzak, vagy rágalmazást mondjak ahelyett inkább el kell szenvednem ezt. És Pál ezt az Efélis a negyedik részben, az első három vers. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívástokhoz, amelyet elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelítséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. hogy járjunk úgy, amire el lettünk hívva. Járjunk ahhoz az elhívásunkhoz illően. És, én, én, és igen, Jézus elhívott el. Azt mondja, hogy, hogy szeressétek egymást, hogy legyen közöttetek ez. Hogy erről meg, hogy az én tanítványaim vagytok. Hogy azt mondta, hogy legyetek a legkisebbek, legyetek mindenkinek a szolgájává. Hogy, hogy legyen, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid vagyok. És, és ez az ami elhívásunk, és meg kell tennünk ezt egymás felé, de meg kell tennünk legfőképpen ezt Isten felé. Hogy legyünk egy ilyen, ilyen alázatban, egy ilyen ilyen ő fel. hogy Uram, miért teszed ezt meg? De, de nem, ne jöjjünk ki ezzel a, a, a, a nyomás alól, vagy ezzel a nehézség alól, hanem hordozzuk ezt el. Erre lettünk elhívva. Ez az a mi elhívásunk. De vajon mi, mi járunk -e ebben? mint mi keresztények, hogy a maikor keresztény olyan ilyenek-e, hogy így élünk-e? Vagy egyszerűen csak így kifordulunk Isten keze alól, Isten akarata alól. És én úgy érzem, hogy, hogy én magam is, és nem tudom, hogy vagy te ezzel, hogy sokszor úgy érzem, hogy Isten rám akar tenni valamit. És tudod, mint amikor valakinek itt van cipád, és akkor így, hogy lerobja magáról. Nem akarom! De el vized meg, kérlek! Hadd tegyem rád ezt a zsákot! És mindig próbálod rátenni, és mindig valahogy így rugózzuk ellenem, el, hogy az, amikor így valaki így lenyomja a kezével, meg forgolódik, és nem tudod oda tenni. És úgy érzem, hogy, hogy, hogy, hogy ezt csináljuk Istennel. Hogy, hogy azt mondjuk, hogy én itt van, ezt, ezt teszem most az életedben, ezt helyezem most rád. Ezt engedem most meg neked. És maradj meg ebben. De de olyan, mintha tele itt ő vele, mint Jákoba, hogy birkozott az Úrral. És nem tudom, én gyerekkoromban birkoztam, hogy szóval bírkozhatok el. És én, én, én, én, én, én játem isekre, és azt az embert le akarod ugye, győzni. Két vára akarod áttenni, le akarod csípődobás, vádobás. És ő ugye meg mindenhol mindent megtesz az ellen, hogy, hogy ezt te ne tud vele megtenni, és, és eltolja a kezedet. Kirúg, ellök, csak mindent, mindent megpróbál, hogy ezt te ne tudj véghez vinni rajta. És azt látom, hogy az én életemben is, és mások életében is láttam ezt, hogy, hogy inkább kifordulunk, inkább ellökjük ezt, és nem akarunk így, így behódolni ennek, amit Isten akar a mi életünkben. És kitérünk Isten, Isten akarata alól, Isten nyomása alól. És látjuk, hogy, hogy itt ez a gyülekezet, ez, ezek az emberek itt megmaradnak ebben, hogy, hogy el kell jönniük onnan, de nem változik meg az életük, nem, nem csinálnak másképp dolgokat, hanem ugyanezt teszik, amit ott tettek. És Jézus azt mondta, hogy az én igám, az gyűnőség, és, és az én terhem, az könni. Én hiszem, hogy amiket Isten ránk tesz, azok a nehézségek, amiket ő megenged, azokat ő szakta a mi életünkre. Ugye, e, tudjuk, hogy Jézusnak a, a szakmája, vagy a világi szakmája ácsol, tehát ilyen fa eszközöket készített. És, és, ő, és én gondolom, hogy ő csinált ilyen igákat is, amit az állatokra készítettek. És ezeket az igákat e, mindig e, személyre szabottan arra az állatra készítették ennek az állatnak az, az iga, az, az kényelmes volt. Azzal jól tudta hordozni a terhét. És milyen érdekes, hogy, hogy Jézusnak ez volt a szakmája, ugye? De, de, de ő ért, ért hozzánk, és tudja, hogy mi az, ami, ami ránk illik. Amit ő, és ő ezt ránk szabta, te rád, az én életemre. És endedd meg neki, hogy, hogy rád tegye ezt az igát, azt a nehézséget akár a próbát. És, és ne, ne, ne rúgdolod ez ellen. Ne fordulj ki ez alól. Hanem hordod ezt el. Mert az, az gyönyörűséges lesz. Az könnyű lesz. És persze egyik iga sem ilyen leányálom. Oh, Ó, de jó! De jó! Hogy, tehát mindenki úgy szeretné élni, hogy könnyű legyen. Hogy ne legyen semmi probléma. Hogyha hazamegyek, minden rendben van otthon, az összes gyerekem kitűnő az iskolába, soha nincs rájuk panasz. Ha elmegyek az óviba, akkor minden rendben van, ha elmegyek a gyülekezetben, minden jó, mindenki mosolyog, minden tele van a gyülekezet emberekkel, minden héten megtér 50 ember, és apáztam mindig jó tanít, a dicsőítés mindig tök jó, a kávé mindig meleg, és mindig, mindig, mindig ezt szeretnénk. A fizetésem mindig tök jó, tök sok legyen, keveset kell dolgozni, jó, dolgozok sokat, de akkor még többet keressek, a kocsim ne romoljon el, ugye a feleségemmel ne vezatkozzak, stb. De, de azt mondta Jézus is, hogy ezen a földön nyomorúságotok lesz, hogy sok nehézség lesz. És, és arra hogy hiszem, hogy Istennek ez, ez egy nagyon fontos üzenetem van, hogy fogadd ezt át, meg, ne térj ez a És olvasod ezt a részt akár, és gondolkod így erről a részről, hogy ők így benne maradtak, hogy tették ezt. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Menjünk tovább az ötödik versétől a 8. versét. Fülöp lement Szamária városába, és ott hirdette neki Krisztus. A sokasság egy szívvel, egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltottak, kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Van még, amit, amit, amit nem látunk fülöknek az életében, és nem látunk István életében sem, hogy, hogy nem panaszkodnak, és nem süllyednek el egy ilyen önsajnálkozó. Donokban, és nem mondják azt, hogy de rossz nekem, és vesz velem. Ha ők elmennek Szamáriába, hirdetik az evangéliumot, nem hagyják abba azt, amire Isten elhívta őket, és azt látjuk, hogy hatalmas gyümölcse van, hogy megtérés van, hogy öröm van. Gondolkozz el ezeken a verseken, hogy Kérdezte neki Krisztust, és a sokaság egy szívvel, egy élettel figyelte arra, amit Fülöp mondott. Csodák, jelek történnek, démonokat ütnek, emberek meggyógyulnak, e, bénák. És ebben a városban, ami nagyon fontos, hogy öröm lesz. Nagy öröm volt abban a városban. Az öröm hír örömöt okozik. Át. És... És ennek, a, ennek, hogy ennek milyen gyümölcse van ennek, hogy, hogy fülött ment abban, amire Isten elhívta, hogy a nehézségei ellenére ő, ő megmaradt Istenben, és megmaradt ebben a, ebben a nyomás alatt. És nézed, milyen gyümölcsök lőnek ebből, hogy emberek megtérnek. Mint tényeknek, szerintem az egyik legnagyobb áldású, a, amit a legjobban szeretünk, hogy elmondjuk az evangéliumot. Az ember megtért. Szerintem ez a leg, leg, legnagyobb ilyen megtapasztalásunk, hogy ez egy nagyon különleges dolog, nem? Hogy oh, én beszéltem egy emberrel a vonaton, vagy Báenzingúton, vagy bárhol, és ne jöjjön be, és képzelem, megtért. miért? Rendeltünk, hogy elhívva. És ez, Képzeld el, hogy itt bemegy egy városba, és az egész város megtér, hogy sokat megtérnek, és hogy dolgok, jelek, csodák történnek. És, és ez mind annak köszönhető, hogy, hogy Fülöp ott maradt, de, hogy, oké, megyek, és teszem, és nem megyek ki ezzelól, ezzel az másról. <tos> és mondhatta volna ő azt is, hogy hogy nekem itt Szamáriában, és különben is ezek a szamáriák, mi zsidók vagyunk, ezek meg szamáriák, és meg különben is utáljuk egymást, már régóta ők ilyen betelepített, ilyen nem is tudom micsodát, csak felvették a vallásunkat, és ilyenek, meg olyanok is, és fú, és jobban lehetünk Jeruzsálembe, uram, miért engedett ezt meg. Megtelte hm. volna ezt is, igaz? De, De mégsem ezt teszik. És tudod... Ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy nem süllyedjünk bele ebbe, ebbe az önsajnálkozás mocsarába, hogy csak panaszkodunk, és ez rossz, milyen rossz, és most este ezt is megengedi, és milyen nehéz nekem. És tudod, amikor, amikor valakinek csak panasza van, az valami nem nesdimmel. ha amikor, amikor nehéz is az élete, és tényleg sok fájdalom van, és sok nehézség van. De amikor, amikor csak panat jön ki a szájából az embernek, akkor ez egy rossz irány, akkor ott valami nem stimmel. És volt egy ilyen ember az életemben, aki az sajnos nem vettem észre, és most már később talán, hogy, hogy ő egy ilyen ember volt. És én még mindig sajnáltam őt, és mindig vigasztaltam. És most visszagondolva az elmúlt évekre, akkor nem nem emlékszek egy olyan pillanatra, amikor ő azt mondta, ő, hogy valami ilyen pozitív dolog jött volna, hogy képzeld el, de tök jó dolog történt velem. Van, hogy mindig valami nehézség, mindig valami panasz volt. Ö, nem tudok hangosan imádkozni, Ö, ez van, Ö, az van, és, most kérdés, és nincs munkám, és most te is, most ezt miért mondtad. Mindig most mondom, mindig ez jött ki. És én meg mindig olyan voltam, hogy, a jó, imádkozom érted. Oké, megértelek. A tudom, hogy ez olyan nehéz. És, ó, nekem is olyan nehéz volt először hangosan imádkozni. És teljesen megértelek, hogy ilyen vagy. De most meg azt hallottam, hogy ő miattam nem tud hangosan imádkozni. Agyam eltávol. <gül> ez hihetetlen. És amikor valakinek csak erzünk ki, és amikor tényleg nehéz, és én elhiszem, akkor, akkor ott valami gond van. És ráadásul egy férfi volt. És mondom hogy egy férfi, az legyen férfi. Mert a, persze a lányokkal másképp kell bánni, ők sokkal érzékenyebbek, sokkal, sokkal, sokkal, finomság kell oda, és megértés, mert ők sok, és tényleg ők, tehát tudom, hogy érzi. Nekem van feleségem, van három lányom. Tudom, hogy... És akkor fel sem tudod, ott, azok lányok. De akkor is ott csak hó, most már a tete, tudod. De ők lányok, tehát ők érzékenyebbek, Még igen. Nem tudunk szánkózni, és akkor csúsznak kettőt, és akkor ideg van. De én azt gondolom, hogy a férfiakkal és vele, hogy nem lehet mindig, mindig tud újgatni, hogy jó van, Talán emlékeztek egy éjkorszakra, az háromba volt. Na, mi van? És hogy ezért a ma, ma, ma, mami meglöki a. hogy így is. Tíg is. a több. Még a több. Még a több. Még a több. Még a Oké, mi van? Ő, minden, jó vagyok, oké. És akkor megbeszédik. Nagy, lel, nagy lelkizés volt. De ezt ugye lányoknak nem lehet megcsinálni. De, de férfiak, egyszerűen ne legyünk ilyen, tehát, ne meg ne legyünk ilyen nyavajgósak. Ú, pipis tett a kezem, vagy én nem Hogy Ne legyen, ne legyen ez a, ez a Panasz, hanem legyünk férfiak, és, és lányok, legyetek, legyetek ebben is, ti is határozottak, figyeljetek erre oda, hogy igen, tudom érzékeni, de és nem És nem és ez nem félre, és én nem azt mondom, hogy, hogy, hogy ne hozd meg másokkal a fájdalmadat, vagy ne mondd el nekem, hogy, hogy nehéz volt, és nehézségeim vannak, és imádkozz értem, nem ezt mondom, hogy Ó, nem lehet elmondani, hogy nekem nehéz, meg nem panaszkodtok, ez nem erről szól. Hogy hogy ezt nem mondhatjuk el, sőt, én nagyon szeretnélek kérni, hogy gyere és mondd el, ha nehéz, meg, ha fájdalmad van, hogy, imádkozzal, hogy imádkozzak érted, hogy, hogy tanácsoljalak, hogy vigasztaljalak, hogy vagy ne én, vagy ne is, én más, bárki. De, de amikor, amikor csak ez van, akkor ott gáz van. Amikor csak ez jön ki, akkor ott baj van. Tehát hadd csak arra, hogy így állj meg a terhed alatt. Állj meg abban, amit Isten, amire Isten elhívott. Állj meg abban, amit Isten akar most elvégezni az életedben. És csak vizsgáld meg. Gondold végig, hogy Isten mit tesz. Ne, ne, ne dönts, el, én elhamarkozottam, hogy ilyen, ilyen felindultam. Hanem vizsgáld meg, hogy ha ah, most mit vetnék az életemben, mit végez Isten, hogy ah, ez, ez, ez miért lehet. És én, én is ezt teszem. És akkor így lehiggadok. Aha, Uram, tudom, hogy ezért engeded meg, hogy nagyon sokat talolok ebből, hogy másképp kell állnom emberekhez, másképp kell gondolnom rájuk, másképp kell velük bánnom esetleg. Legyek dolgokban határozottabb, másban legyek kegyelmesebb. De, de nem akarok ugye kimenni ezzel a teher alól. És maradj meg ebben, mert látod, jó gyümölcsök lennek ebből. Itt ebben a helyzetben, azt látjuk, hogy az evangélium terjed, hogy, hogy öröm jön ebben a városban, hogy emberek megtérnek. És, és lehet, hogy a te életedben is Isten is ezt akarjál végezni, hogy, hogy megtérés legyen, hogy öröm legyen az életedben, hogy másoknak tud vinnie, hogy másokra, mások életében Isten tudjon használni téged. De maradj meg ebben, ebben, a, ebben a nehézségben, ne tér ki ezen és és látod, Isten jó-jó dolgokat fog elvégezni. Menjünk tovább, 9-12-ig. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Szamária népét, mert valami igen nagynak hátotta magát. A város apaja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten, ha ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámlatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Itt van Simon, aki, aki varázsló. És az egész város ö, a csodájára járt, és... És kicsit olyan félistenként tekintettek tal és úgy lettek Simonnal, hogy látták az utcán, noh, amit fog tenni Simon. És én vizsgálták, ahol valamit valami, valami lehet, hogy ma is csinál, valamit valami csodát. És eh, én azt gondolom, és eh, én ezt olvasom mindenki, hogy ő hogy azért nem volt olyan nagy szám. Mert azt, azt írja itt az ige, hogy, hogy, hogy mert valami igen nagynak áldotta magát. Hát ő ő egy kicsit többnek mutatta, vagy mondta magát, mint amit valójában ő tudott. És ő, ő szerintem én nagyon jó, jó szövege volt, el tudta magát adni. Lehet volt egy ilyen jó marketingje. Ó, az ilyen is! mint ezekbe a teleshoppokban a tévében, és ez olyan daráló, meg olyan reszelő, meg ezt, ebben sütöd a húst, és hogyha, ha ebből az ágyba fekszol, és ezt tekered a hasadra, akkor ilyen kotkás lesz a hasad, és az emberek és kettőt kérek belőle, és jó, jó dumája volt, és eladta magát szerintem, de, de nem volt ő akkora nagyszám, én azt gondolom. És látjuk, hogy Fülöpnek a szolgálattal nagyon hamar lerombolja Simonnak a, a, a, az életét, és, és az ő szolgálatási munkáját. És, és azt látjuk, hogy az emberek ott hagyják Simont és Fülöphöz mennek. Megtérnek, bemerítkeznek, és az igazság felé fordulnak. És nekem ez nagyon bátorító, mert Mert sokszor úgy érzem, hogy nem tudjuk, nem tudom felvenni a verseny azzal, amit az ellenség tesz. Hogy ő hogy, hogy az annyival olyan vonzóbb, meg annyival olyan jobbnak tűnik. Én meg csak azt mondom, hogy bűnös vagy, és Jézus szeret és meghalt. És, azért... és akkor ott van a másik oldal, ő meg azt mondja, hogy de ha ezt csinálod, akkor olyan guru leszel, és ha azt csináld akkor megért leszel, és ha ráteszed a kezed, akkor meggyógyul, meg energia, és különben meg hogyha így rendezed be a szobádat a Feng Shui szerint, akkor ilyen király leszel. Tehát mindegy, az egész olyan, olyan, olyan sokat ígér, igaz? Ő meg itt is evangélium, kis traktátus, ez evangélius szeretéget téged. én semmit nem tudok adni, ehhez képest tudod, hát miért? De nem igaz, mert azt látjuk, hogy, hogy az igének, az evangéliumnak igenis megvan az ereje, és én hiszem, hogy ma is megvan az ereje, és, és mondd el, mondjuk el, és ne álljunk meg ebben, hogy add el azt a traktátusra, mondd el, hogy tudod, az nem jó, mondd el, hogy, hogy itt van az igazság a Bibliában, hogy Jézus, Jézus az igazság, hogy Ő hozzá kell menned, nem, nem valamilyen sámához, vagy valami tátoshoz, hanem, hanem Jézushoz. És, és az emberek, emberek megtértek. És én hiszem, hogy ez, ez ma is működik. És hogy ne meggondoljuk, hogy ez elveszítette az erejét. Hogy az evangélium veszített volna az erejéből. Nem veszített. Ott van. Csak legyünk bátrak. Mondjuk. Azt gondolom, hogy mi vagyunk azok, akik esetleg nem mondjuk így nem állunk ki mellette. Vagy, vagy, vagy félünk, félünk, elmondani, hogy, hogy mi, mi félünk elmondani, hogy mi az igazság. Féljük elmondani, hogy miért hogy csináljuk, és hogy, hogy hogyan kellene neked is. Fülöp oda és puff! Kész volt. <gül> Simon az egész sötét dolgai megszűntek, és megálltak. Az evangélium győzött, az örömért győzött. És én nem hiszem el, hogy, hogy, hogy Isten majd ezt ne tennél meg. Nem hiszem el, hogy ma, ma erősebb lenne más. Gyer, menjünk és nevünk és bátrak ezt mondani és sétetni. Olvassuk el Ez mondod, hogy cset időt érni. Megvenek gyerek az idő. Jó, helyezzük be 13-tól 25-ig. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Mikor meghalották a Jeruzsálemben lévő apostolok nagy, hogy Szamária befogadta az Isten igéét, elküldtek hozzájuk Pétert és János. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a szent ajándékába. Mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rá, rájuk tették kezüket, és részesültek a szent lelk ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adat, kézrát, kézrát adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegy a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki, veszten el a pénzed veled együtt, amiért azt gondolod, hogy pénzen meg, megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved egyene, nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát egy gazságotból, e, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsatja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy keserű irítség és gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt, könyörgetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ő pedig bizonságot tettek és hirdették az Úr Igéjét. Azután visszaindulták Jeruzsálem felé, és közben sok szamárié faluban hirdették az evangéliumat. Nem tudom, hogy ki mit gondol erről. Olvastátok-e már ezt a részt? Simon-ról, megtért vagy nem? Nagy, nagy, nagy, nagy vita tárgya. Vitatkozzunk nőm is egy kicsit. Nem. Mit gondoltok róla? Simorról? Szerintetek megtért, hogy nem? Máté? igen. Jó van, akkor értünk. Lányok? Mit gondoltok ezt át? Szerintetek? Hallottok már, hogy tanítást, hogy nem tudom, így mennyire is három-három, okay. <gül> De tényleg ezzel meg, megy, ez nagyon sokat lehet ezzel vitázni, hogy hú, de nem tért meg, mert akkor ezt visszasz. Nem. Igen, L lót volt, igen. Uh, igen, uh, tehát ezzel megy a vita, de nem, nem akarok belemenni. Uh, Azt látjuk, hogy minden esetre Fülöp egyéb bemelítette, megkeresztelte őt, és hát nagyon megtetszik neki mindez, ami történik. Fú, jönnek az apostolok, és akkor teszik a lelket. Kész árpétel, lélekajándéka, fú, és ez nagyon, nagyon, nagyon bejött neki. Ez több volt, mint amit ő régen tudott csinálni. Tudott. Hát így, fú, hát ez így, tényleg semmi voltam ehhez képest. És, és szerette volna ezt a, ezt a hatalmat. Szerette volna ezt magáinak. És aztán Péter megdorgálja, hogy, hogy, hogy amit mond, amit gondol, mennyire gonosz, mennyire rossz. Péter, Péter felismeri azt, hogy egy keserű irigység, egy gonoszság van ő benne. És azt is mondja neki Péter, ami nagyon fontos, hogy Isten elendégezni hát nem, nem lehet megvenni, megvásárolni. És És ez nagyon fontos dolog, amit, amit Péter állít és mond simonnak amit meg kell, meg kell érteni ilyen. És nekünk is, hogy Isten ajándékát, Isten jóindulatát, a lelket, mindezt, amit Isten ad azt nem lehet semmivel megvásárolni. Az üdvösségünket is kegyelemből ajándékba ajándék kul kaptuk. Nem, nem vásároltuk meg. És és ez is itt azt mondja az ide is, hogy ha pénzem megszerezted Isten ajándékát. Hogy gondolod ezt? Ez egy ajándék. Hát akkor ajándéket ugye nem fizetünk. Ha ajándékban kapunk valamit, azért nem kell fizetnünk. Kap, most volt ugye Kari, kaptál az ajándékot és azt mondták, hogy oké okay, Balázs. <tosz> Itt a számla tudja. 8797 forint volt, majd levonjuk a zsebpénzből. Ugye, hát a születésnapra milyen kárt lenne. Vissza a, a feleségednek hogy nem tud a sok és azt mondanák, hogy 5000 forint volt nekem, vagy a postpénzből levonjuk, hogy nem tudunk. Az ajándék az ajándék. De mégis, mégis az, az, az évek során Történelemben az egyház mindig küzdött ezzel, mind az embereket próbálták ebben erre vinni, hogy, hogy megvehetik az üdvösséget, megvehetnek Istentől valamit, és, és, és a sötét középkorban az embereket elhitték, és ma, ma, ma is az emberek azonják, hogy valahogy valahogy én, én mégis ezt az ajándékot, ezt a jó indulatát közölhetem, vagy, vagy megkaphatom azért, mert én valamit teszek. Nem adok pénzt, de akkor valamit én teszek Istennek. Valamit én cselekszek. Valamit én akkor oda fogok adni azért, hogy én, hogy én kapja viszontzásút. De ez Istennek az ajándéka. És ő nem kér fejébe, eszébe semmit. Ő ezt adni akar nekünk. És ezek az emberek, ezek a szamári emberek, ezek megkapták. Ők megtértek, hittek és megkapták Istennek a lelkét, és nem kell más tennünk, mint kérnünk és ráfogadnunk, és Isten megfogadnunk. És ez a, ez a, ez a leg, legjobb dolog a kelepénységben, hogy, hogy Isten ilyen, hogy, hogy ajándékba adja, hogy, hogy így járunk, hogy, hogy kegyelemben élünk, kegyelemben járunk, hogy ebben kell megerősödnünk hogy nem szabad átfordul munkattól. Hogy, hogy Isten nem, nem a mi munkánk, ami mi cselekedeteink szerint ítél minket és, és jutalmaz minket, hanem kegyelemből van. És kegyelemben kell járnunk. És engedd, hogy Isten hadd áraszta hogy, hogy ő hadd ajándékozom, el minél több el, amit, amit ő szeretne neked adni. És amit most végezetül szeretnék tenni, vagy így amire bátorítani Mi hiszünk abban, hogy amikor mi megtérünk akkor akkor Isten lelke belénk költözik. De hiszünk abban is, amit itt történik a, a, az apostolok cselekedetében, hogy ezek az emberek megtértek de azt látjuk mégsem, mégis, hogy a hogy a lélek Múgy megtalálom. Nem részesültek a Szent ajándékában. mert még egyik sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Mi hiszünk egy ilyen lélekkeresztségben. Hogy Isten, hogy van az életünkben egy ilyen, amikor, amikor Isten betölt a lákével. Amikor így megkerestál az ő lelkevel. És és leférben nem érted, hogy teológiailag <gül> ez nem baj de, de mi ezt hiszük és, és hogyha te úgy érzed, hogy a ez nem volt itt meg ha nem történt meg akkor uh, én szeretnék imádkozni érted és csak azt fogjuk csinálni, hogy most becsütjük a szemünket és uh, és imádkozni fogok és hogyha Ha ezt szeretnéd, akkor csak kérlek, hogy rám. és akkor, akkor imádkod, fogok érted. Én hiszem, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, és hiszem, hogy, hogy, hogy ez egy meghatározó dolog az életünkben, hogy, hogy ezzel az erővel, ezek az ajándékokkal tudjuk menni az életünkben, és, és így tudjuk élni az életünket. Ja, na akkor, jó? Aztán becsukszál <gül> lehat. Uram, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm ha ezt a mai estét. És köszönöm, hogy Kegyámos eh, hogy és, eh, és ajándékozó Istenben, aki, aki is nem eh, vagy, aki Ábrahámot is a hite miatt igaznak nyilvánította. És köszönjük, Uram, hogy mi is hit által bátran jöhetünk hozzá. Köszönjük, hogy, hogy nem cselekedetekből van a mi ami igazságunk, hanem, hanem hitből. Köszönjük, hogy, hogy, hogy ha elhűszük, akkor, akkor megbocsátottad nekünk, Uram, minden bűnünket. És megajándékoztál minket az örök élettel. Köszönjük, Uram, hogy, hogy ennyire szeretünk. És köszönjük Neked a Szent lákat. Köszönjük, hogy, hogy, hogy, hogy adtad ezt nekünk ajándékul. Köszönjük, hogy, hogy ez most mindenkinek van, Uram. Köszönjük, hogy ez nem, nem csak néhány embernek adatik, hanem, hanem bárkinek, Uram, aki jön. És én nem hiszem, hogy, hogy én meg akarsz itt is áldani embereket, és, és be akarod őket ismeríteni a lelkedben. Úgy, Uram, ha van itt valaki, aki, aki el, még nem törőd meg az életében, akkor a, akkor azt mondom, most meg. És csak azért, hogy, így, hogy én tudjam, hogy tudja kiért, akkor csak így nézd rám a, a fejed, És... Uh, és ha imádkozom, érted? Uram, köszönöm, hogy... Uh... hogy ühetünk hozzád, és köszönjük a, a, az ajándékaidat. Uram, arra kérlek, hogy, hogy önts ki a a méreteikre. Önts ki a, a, a, az ajándékaidat. Uram, én magam megvanom, hogy nagy szükségem van, és, és kell erő, Uram. Szükségem van erőre. Szükségem van, Uram, bölcsességre. Szükségem van, Uram, az ajándékaidra, hogy... hogy hogy járni tudjak veled, hogy szolgálni tudjak, hogy szolgálni tudjak másokat. Uram, kérlek, hogy, menjel, hogy az az ajándékaidat, és, és meríts meg, Uram, ezt a kis gyűlökezetet a te És, és önsd ki az ajándékaidat, áraszd ki a te áldásaidat, Uram. Hogy, hogy ne a saját erőnkkel, ne a, a mi saját képességeinkkel menjünk, Uram. Hanem, hanem menjünk, Uram, a Te erőtel. menjünk a Te ajándékaiddal, a Te képességei életel, És kérünk, Uram, hogy használd a mint mint szülött életét, mint István. bár nem szeretnénk megközelíteni lenni, Uram, de, de használj minket, Uram, vigyelj őket, hadd járjunk a Te akaratodban, hadd legyünk a Te akaratodban, Uram, napunknak. És kérünk, Uram, hogy, hogy átmeged a várost, és kérünk, hogy használj minket, használd ezeket az evangélizációkat, amiket tervezünk. Uram, kérünk, hogy hozz hogy hoz embereket, hozz csapatokat, akik, a, akikkel kimehetünk, és sétathatjuk az És Uram, hadd legyenek itt is, Uram, jelek csodák, hadd térjenek meg emberek, hadd szabaduljanak meg emberek, akik megvannak vannak kötözve, akik a, a, a gonoszságban, a, a sötétségben vannak. Uram, kérünk, kérünk hogy, hogy szabad is fel ezt a város, ezt a alól. A vonlásossága van, Jézus Jézus, kérünk, szönyörgödjünk, hogy munkálkozz. És a kedves előtt az Uram, akkor, akkor itt vagyunk használ. minket. Köszönjük, Uram, ezt az estét. Köszönjük, hogy, hogy együtt lehetünk. Őrizd meg minket, hogy megyünk hazai, és a épréket. Jézus drága nevében imádkoztunk. Amen. Amen.